Сьогодні вона зібралася їхати до Вінниці на медичну нараду, а з досвідку пестила свою зачіску. І на тобі вітер дощенту зруйнував стрімку волосяну вежу на її голові. Цю зачіску сама вона називала в листах до матері «сармацький горб». Розчесатись до гладу вона вже не змогла. Зозла скуйовджала волосся, ще більше запустила мотор, Рвучко роздрочила його і, хвацько вивертаючи кермо, виїхала за ворота. Однак рішучість їй від цього не вгамувалася, а заятрилася ще дужче. Романа, вириснувши гальмами, зупинилась, погнала машину заднім ходом і крикнула операційній сестрі. «Знайдіть Іллю капітана на фермі, завтра зранку буду різати йому грижу». Закорила, відчула, що заспокоюється Зиркнула в дзеркальця і, відпускаючи щеплення, сказала собі, «Заодно я пендекс йому вичищу, витерпить». Шофер Маркіяна Підколи, Іван Капшук, якраз підкочував колеса машини, коли на нього наскочив вітер. Правда, Іван стояв за машиною, і його лише сіконувало піском по ногах, але на сидінні лежала книга, тисяча порад домогосподарці, яку він залишив розкритою. Вітер перегорнув книгу в один кінець, напевне, не знайшов потрібної йому в цю хвилину поради. Потім перегорнув назад, розчарувався у чомусь, скинув її із сидіння і побіг далі. Іван має багато часу, очікуючи підкову, то біля райкому, то біля контори колгоспу, то на польовому стані, то біля ферм, з нічеві він перечитав усю сільську бібліотеку. Всі журнали, які надходять у колгосп, розгадав усі кросворди, які потрапляли під руку. То тепер підпільно вчиться в'язати на спицях, колекціонуючи вирізки із радянської жінки та работниці. Майже все Іванове обійстя викладено із старих гумових шин. Лисими гумовими підковалами обнесено городи. Кури та собака вгамовують спрагу над закопаною землю четвертиною ската. У розкиданих по подвір'ю колесах з весни до осені ряхтять клумби. Та й сам Іван схожий на святкову гумову кульку, а коли добре придивитись, на автомобільну камеру. Все його яство постійно випромінює ледачкувато з мору спокій, причому такі глибокий щоб не сказати дрімучий спокій, який би пасував людині будь-якого попереднього століття, тільки не нашого. Поживавлюється Іван лише тоді, коли йому до рук потрапляє новий кросворд, або ж коли його молода дружина починає неквапливо роздягатись. Тоді в нього виступає піт на чолі та під пахвами, очі заволікаються сизим, як підталий весняний льодок туманцем, а Іван з зпрожоглу припалює сигарету з боку фільтра. Раніше виводило копшука з рівноваги те, що в нього надто інтенсивно відростають нігті. Але тепер він возить із собою ножиці, і як тільки випадає вільна хвилина від розгадування кросводів та відв'язання на спицях, він поринає в манікюрне ремесло. Щомісяця Підкова відпускає свого водія до Вінниці, де живе далекий Іванів Рудач. Заплетений бутлик домашнього вина – Капшук вимінює у родича старі журнали, яких спершу розгадує кросворди, а потім і перечитує їх від назви до редакторського підпису. Сьогодні ввечері Іван влаштувався саме в таку поїздку. Закоркований бутик уже холов у люху, але в досвіта на сидінні машини він знайшов записку, де надто прямолінійно натякалось, що до капшукового від'їзду готується і Богдан Гусляр який нібито вчора катав на тракторі під лісом Іванову молоду дружину. Зараз капшук бурцав черевиком у колесо, голосно дихав, слинив пальці і зосереджено шукав у книжці поради, яка підказала йому, як вчинити такому випадку, про який він чув лише з анекдотів. йде заховати машину, йде засісти самому, щоб спіймати Гусляра на гарячому, думав Іван Капшук і відчував, як мокріє в нього під пахвами, і крапелинки рясного поту скочуються з чола за комір сорочки. Сам же винувати цієї підозри Богдан Гусляр, 45-річний парубок, музика, який навчився грати на всьому, що здатне звучати, навіть на ключах від комбайна. Але з цим номером його не ризикують випускати на сільську сцену. Найкращий комбайнер району. Одне слово «чоловік знаменитий у всьому». Косив кукурудзу насилос за урочищем воля. Пори вітру, нагнов стільки кукурудзання на ножі комбайна, що машину заклинуло. Богдан люто заспівав, Наїхав козак через місто, під копитом камінь тріснув і заглушив мотора. Довго розглядався, чи це не витівки його суперника по бригаді, але не помітив нікого в густій кукурудзі, вибив пальцями ритм козацького похідного маршу на металевій пшиці комбайна і поліз під машину. Він уже знав про записку, підкинуту кимсь капшукові. Спершу злякався, вмикав задню швидкість замість передньої – поривчасту наспівував серед літа квітка градом перебита, а потім почав повторювати дедалі рішучіше. А чого б і ні. Та все ж Богдан Гусляр найбільш знаменитий у городищах тим, що він є рідним братом Марти Гусляр. Сама Марта, правда, іншої думки. Вона переконана, що її знають лише завдяки родинним зв'язкам із Богданом. Якийсь городещенський любитель перебільшень років з десять тому, очевидно, викупавшись у лазні разом з Богданом, пустив чутку про визначальну чоловічого ознаку гусьляра. Тепер цей факт обріс легендою, яку не взмозь заперечити й сам Богдан. Тому обрав вдячніший варіант захисту. Він сам підтримує її, винувато усміхаючись, коли про це зайде мова у чоловічому товаристві. Через тиждень Богдан їде в будинок відпочинку під Намировим, і дехто висловлює сумнів, чи він повернеться. Навіть старий Підкова, який преміював гусліра путівкою, знаючи, що відпочивають там в основному жінки, потерпає. Богдана можуть залишити культ масовиком цього пристановища матріархату. А чого б і ні? Їхав козак через місто, під копитом камінь тріснув. Ріжуче сказав він, вилізаючись під комбайна. Та одразу осікся, побачивши тогі смагляві жіночі литки. Марта зі своєю ланкою опоралася в силосній ямі, тому вітер пройшовся над її головою. Якби знала про це, не здивувалась. Все життя проходило, наче б десь вище неї, бо в сорок літ лише... Жовчний невдаха залецяльник з озла міг би бовкнути, що їй близько тридцяти.